kapitel 3 Och han sa så till mig: Männeskersön, spis det du finner. Spis denna rullen och gå og tal till Israels hus. Då öppnade min mun och litet efter litet mig spise denna rullen. Og han sa vidare till mig: Männeskersön, du skall låt din mage spise så du kan fylla dina invändor med denna rullen som jag ger dig. Och jag begynte att spise den. «Og den ble søt som honning i min munn.» Og han sa videre til meg, «Menneskesønn, gå det gå til Israels hus, og du skal tale til dem med mine ord. For det er ikke til et folk med et uforståelig språk eller et vanskelig tungemål du blir sent, men til Israels hus, ikke til tallrike folk med uforståelig språk eller vanskelig tungemål, hvis ord du ikke kan høre og forstå. Hvis det var til dem jeg hadde sent dig. Da ville de ha hørt på dig. Men Israels hus kommer ikke til å ville høre på dig, for de ville ikke høre på mig. Alle de som er av Israels hus har nemlig hare panner og hare hjerter. Se, jeg har gjort ditt ansikt nøyaktig like hardt som deres ansikter, og din panne nøyaktig like hardt som deres panner. Som en diamant, hardere enn flint, har jag gjort din panne. Du skal ikke være redd dem, du skal ikke bli skrekslagen for deres ansikter, for de er et opprørsk hus. Og han sa videre til meg, «Menneskesønn, alle de ord som jeg skal tale til deg, ta dem inn i ditt hjerte og hør dem med dine ører, og gå avsted, gå inn blant de landflyktige, blant ditt folks sønner, og du skal tale til dem og si til dem, «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt, uansett om de hører eller lar det være.» O en tog tok til å bære meg av sted, og jeg begynte å høre lyden av ett veldig brus bak meg. Velsignet være Jehovas herlighet fra hans sted. Og jeg hørte lyden av de levende skapningers vinger som rørte ved hverandre, og lyden av hjulene like ved siden av dem, og lyden av et veldig brus. Og ånden bar mig av sted og tok meg så bort, slik at jeg gikk med bitterhet i min ånds voldsomme harme, og Jehovas hånd over mig var sterk.» Så gikk jeg inn bland til hans flyktige i Tel abib de som bodde ved Kebar-elven, og jeg begynte å bo der de bodde, og jeg ble boende der i sju dager blant dem, helt lamslott. Og det skjedde sju dager senere, at Jehovas ord kom til mig og det lød, «Menneskesønn, til vaktmann har jeg gjort deg for Israels hus, og du skal høre ord fra min munn, og du skal advare dem fra mig. Når jeg sier til en onde, du skal visselig dø, og du ikke advarer ham og ikke taler for å advare den onde mot hans onde vei for å bevare ham i live, da skal han dø i sin misgjerning, ettersom han er ond, men hans blod skal jeg kreve tilbake av din hånd. Men som du har advart en onde, og han ikke vender om fra sin ondskap och fra sin onde vei, da skal han dø for sin misgjerning, men du selv vil ha utfri din sjel.» «Og når den rettferdige vender om fra sin rettferdighet og likefram gjør urett, og jeg må legge en snublestein foran ham, da skal han dø fordi du ikke advarte ham. For sin synd skal han dø, og de rettferdige gjerninger som han gjorde skal ikke bli husket. Men hans blod skal jeg kreve tilbake av din hånd. Men som du har advart den rettferdige for at den rettferdige ikke skal synde, og han virkelig ikke synder», «Da skal han med sikkerhet forbli live fordi han var blitt advart, og du selv vil ha utfritt din sjel.» Og Jehovas hånd kom over mig der, han sa så til meg, «Reis dig, Gå ut på dalsletten, og der skal jeg tale med dig. Da reiste jeg mig og gikk ut på dalsletten, og se, der sto Jehovas herlighet, lik den herlighet som jeg hadde sett ved Kebarelven, og jeg falt så på mitt ansikt. Deretter kom det ånd inn i meg, O den fikk mig til å stå opp på mine føtter, og han begynte å tale med mig og si til mig. «Kom, steng dig inne i ditt hus, og du, menneskesønn, se, de skal med sikkerhet legge reip om dig og binde dig med dem, slik at du ikke kan gå ut blant dem. Og din tunge vil jeg få til å henge fast ved din gane, og du skal visselig bli stum. Og for dem skal du ikke bli en man som gir i rettesettelse, for de er et opprørsk hus.» Men når jeg taler med dig skal jeg åpne din munn, og du skal si til dem, «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. La den som hører, høre, og la den som lar det være, la det være, for det er et opprørsk hus.»